É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Deixo você finge que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não, eu prefiro arriscar Paga para ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se acaso acontecer Amanhã você me deixar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é para sempre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 a alegria se transforma em saudade Eu deixo você finge que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforma em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou passar amar intensamente se acas acontecer amanhã você me deixar não vá se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é para sempre deixar de quebrar cara todo mundo já quebrou mas que a vontade de ser feliz seja maior do que o meu. Já quebrei a cara em nome do amor mas de mil vezes tentando acertar Talvez seja dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não, eu prefiro arriscar Eu vou pagar para ver até onde esse amor vai dar Só tente lembrar, enquanto durar Eu vou te amar intensamente parado que na vida nem tudo é para sempre É chorar por amor do que nunca ter amado Assim, fazia tempo que a gente paquerava, pa -pa paquerava no bom sentido Em gravar uma música já, assim, muita gente especula que a gente Já era pra ter gravado e muita gente acha que não é pra gente ter gravado Então, há tempo que a gente queria gravar Eu acho que nem eu nem ele a gente tinha encontrado ainda a música certa para para que a gente para não, não é só eu cantar junto com ele. A gente realmente tinha que encontrar uma música bacana, uma música que que combinasse com o timbre dos dois, lógico, que é bem que é bem parecido realmente. Mas tudo eu, eu sempre acredito nisso, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo passou as três vezes já foi já saiu. A música boa é assim. A música fala da história de, de amor. Acho que a música que fica é essa mesmo, não tem não tem segredinho, com o mês do, do tempo que a música que fica é essa. Nela já começa dizendo: é melhor chorar por amor do que nunca ter amado. E assim que eu escutei isso, eu sei que eu, eu já vi que essa música ia identificar, né? Muitas pessoas iriam se identificar com essa canção. Dela a gente fica feliz e mais uma banda de Fortaleza a representar o forró no Brasil inteiro. Então fiquei feliz em gravar com ele e com certeza essa vai ser a primeira de muitas. Fico feliz quando eu fico sabendo, ciente do sucesso que Aviões de Forró fez em tal estado, enquanto eu tô por outro lado. E quando a gente se junta, é é, é sinônimo realmente de sucesso, porque o público quer ver isso. Eu acho que o forró é muito bom isso. A gente mostra que as duas maiores bandas de forró do Brasil hoje, na minha, na, na minha opinião, é Aviões e Garoto Safado, que é, que é o Wesley Safadão. Eu acho que isso é bom pro forró, acho que isso vai, vai vai quebrar vários paradigmas. Essa música eu vou pagar pra ver. Eu tenho certeza que essa música vai ser, acho que a primeira de muitas músicas e a primeira parceria de, de, de muitas coisas boas que virão pela frente aí. Tenho certeza que que o próximo ano, o ano que tá chegando, vai ser um ano de muitas novas ideias aí. Tenho certeza que a galera vai curtir demais. E o público forrozeiro, o público forrozeiro que gosta de coisa boa, Vai, quem vai sair ganhando com tudo isso. Eu acho que depois de, dessa música, o forró vai crescer mais e mais fora do Nordeste. Hoje, quando você fala de música, você fala de forró, fala de sertanejo. O forró não é mais um, um, um estilo cultural do Nordeste, é do Brasil. Então, acho que essa música vai quebrar vários paradigmas. Espero que abra as várias portas e abra a mente de várias pessoas também ver que o, o, o de Avião, o a garoto e o Avião está aí junto para divulgar o forró. E as bandas que estão levando o nome do forró para fora do Brasil e para o Brasil também. Então, acho que isso eh o forró, acho que o forró tá, tá ganhando uma, uma, uma armadura. Dois guerreiros juntos lutando pelo pelo forró, pela nossa bandeira. Como eu sei que faz também é louco pelo forró, eu também sou, fui criado vendo forró e ele também. Então acho que o forró hoje ficou mais forte, sem dúvida. Aviões é forró eu conheço desde bom, quando eu quando eu comecei a cantar realmente, é, o avião já já tinha já era bem é, é, bem sucedido no mercado no meio no meio do forró. E eu sempre tive aquela admiração pela banda Aviões de Forró, pelo trabalho que eles vinham fazendo, as músicas que eles lançavam. Então sempre, de alguma forma, serviu como espelho pra gente. Que as pessoas curtam essa música de montão, até porque eu, eu tô curtindo demais e tenho certeza que vai fortificar mais ainda. E se Deus quiser, vai ser sucesso.